Заспокоїти короля було нелегко. Та він ураз повеселішав, коли я шепнув йому на вухо «Ваша величність! Ми ще подивимося, хто кого підкине, він нас чи ми його! Сьогодні вночі ми визволимося». «О, як саме?» За допомогою оцієї штучки, яку я щойно вкрав, я відмикну ввечері замки, і ми знімемо кайдани. А коли споночіє, і хазяїн прийде перевіряти нас, ми схопимо його, заткнемо йому рота, дамо доброго часу, а рано вранці вийдемо з Лондона як власники цієї валки рабів. В подробиці я не вдавався. Так королю вистачило цього. Ввечері ми терпеливо чекали, поки інші невільники поснуть і сповістять про це звичними звуками, бо на них, бідолах, не можна було покладатись, а збіряти їм свої таємниці і поготів. Хоч вони лаштувалися на ніч не довше, ніж завжди, мені здавалося, що вони ніколи не вгамуються і не захропуть. Час минав, і я, непокоячись, що нам його не вистачить, узявся колупатись у замках. Але мої передчасні спроби тільки псували справу, бо від найменшого необережного руху в темряві кайдани починали брещати, і хтось прокидався, зі ще глибокого сну перевертався і будив інших. Та врешті я зняв ланцюги і знову став вільною людиною. З полегкістю зітхнувши, я заходився коло кайданів короля. Запізно. До барака ввійшов казяїн із ліхтарем в одній руці і важким костром у другій. Я щільніше притиснувся до хрупунів, намагаючись приховати, що кайданів на мені нема, і водночас пильно стежачи за кожним його рухом, ладнаючись кинутися на нього, як тільки він схилиться над мною. Але він не підходив. Він зупинився, постояв хвилину, неуважно дивлячись на темне скупчення тіл, що валялися по долівці, і, міркуючи, видно про щось інше. А тоді пригасив свого ліхтаря, задумливо рушив до дверей, вийшов і зачинив їх за собою. «Мерший!» – мовив король. Заверни його! Ясна річ, саме це й треба було зробити. Я вмить схопився на ноги і вискочив з барака слідом за хазяїном. Але ж, господи, в той час вуличних ліхтарів ще не було, а ніч стояла темна хоч в стрель. За кілька кроків попереду я на силу розрізнив. Якусь постать наздогнав її, наскочив ззаду, і почалася Веремія. Ми билися, борюкалися, качалися по землі, і навколо нас відразу зібрався натовп. Глядачі з величезною цікавістю спостерігали бійку, й заохочували нас так палкою завзято, наче йшлося про їхні власні інтереси. Аж раптом позад нас зав'язалася ще одна запекла бійка, і половина глядачів кинулася вболівати за нових суперників. І тут з усіх боків замихтіли ліхтарі, збігалася варта. Мене стукнули по спині держаком олибарди, і я зрозумів, що це означає. Мене заарештовано, і мого суперника теж. Ставши між нами стражник, повів нас до в'язниці. От лихо. Весь мій блискучий план пішов кобилі під хвіст. Я спробував уявити собі, що буде, коли хазяїн побачить, що бився з ним я, і що буде, коли нас разом засадять у камеру до п'яних башкетників і дрібних злодіїв. І що буде? В цю мить мій супротивник повернувся до мене, хистке світло бляшаного ліхтаря освітило його обличчя, і хай йому, дітько, то був... Совсем не хозяин.